Rugăciunea 88. Pentru treptele curății, luminării și săvârșirii, Aleluia, slavă ție, împărate celeste, iubim și te rugăm curățene trupul, sufletul și mintea de toată întinăciunea ca să vărsăm tot veninul păcatilor, să ne spălăm cu apa, lacrimilor, cugetul, să-l prefacem în sabie de foc, împotriva patimilor și dracilor, să le pădăm prin sperenie toate cele ce mintea spre patim ca să ne dezlipim de toate cugetările de cele materiale ale lumii, să le ardem prin fapte din milostenie, prin focul nevoinților, prin ostenelile luptelor, ca să ne înnoiești omul cel lăuntric și să le pădăm chipul omului cel pământesc ca semn că treapta curățitoare am urcat și cu una răbdării ne-ai dat. Aleluia, slavă ție, împărate cereste, iubim și te rugăm curățene mintea prin focul cel Dumnezeesc. Vindecă ochii minții noastre, ca să contemplăm rațiunile zidirii, cunoașterea prin Duhul Înțelepciunii, a înaltelor înțelepciuni, prin cuvântul înțelepciunii, să descoperim tainele împărării cerurilor, purtați de căruța de foc a dreptății, cumpătării, curajului și înțelepciunii, să urcăm continuu spre infinitul iubirii, ca semn că dreapta luminătoare, prin nepătimire am urcat și cu mintea în cer ne-am înălțat. Aleluia slavă ție, Împărate Celeste, iubim și te rugăm, dăruiește-ne treapta tainică a desăvârșirii, trăind versetele Sfintei Evanghelie, ca semn că mintea noastră vede prin oglinda conștiinței tainele și pildele dumnezeieștilor scripturi, că sufletul este purtat să scrie cu propriile de fapte și trăiri. Înțelepciunea de negrăit a cuvântului, devenind înțelept, cuvântător de Dumnezeu, în mijlocul bisericii lui Dumnezeu, luminând pe oameni cu cea mai adâncă și mai smerită cugetare, fiindcă angustat din bunătățile tainice, pe care ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit.